ainara Maia gure kronikalarekin gaude, baina gaurkoan ez dugu literaturaz e, mintzatuko berarekin, e, gure esku dago dinamikari buruz, e, mintzatuko gara, berabaitare b be bidaso asko alde hontako, bueno, ba gure esku dago ekimeneko partaidea da eta aipatuko ditugu bueno, ba datozen ilabeteetan izango ditugu nahin bat ekimen e, bueno, ba, e, antolatuak direna baitare eskualdean eta baitare ba, ekainaren hogeita ba, batean izanen den e, ekimen nazional bati buruz e, itzen godu gu. Kaixo, hainara? Kaixo, Hachalion. Ja, bueno, e, gure eskutago dinamika azki ezaguna da e, gure entzuleek ezagutzen dute gure atuko dugu iauzko, ekainaren sortzian bueno, gizakate herraldoia. E, Egin zela, eh, 1000 eta 1000 Euskal Herritarrek parte hartu zutela ekimen horretan baitare gure eskualdeko ehundaka, eh, lagunek parte hartu zuten, gure esku dago dinamika e, aurrera jarraitzen du noski, e, eskualde mailan eta herri mailan antolatuak di, dauden ba, taldeak eta gure eskualdeari dagokionez, ba zure kasuan bai Irunen baitare, ere, bueno, ba orra, lan taldetxo bat eh ba, lanean ari zaret, ez da Bai. Hala da, bueno, i, ba, gu, bueno, gu bereziki bueno, irunen hastean behin biltzen gara, normalen no, yeah, hola yeah. gauztak eh, antolatzeko, eta bintzat, gauztak koordinatzeko, eta haste ezkenetan biltzen gara, haste ezken txaldetan, eta pixka bat ba, gauztak koordinatzeko, materialak, edo direla, mm. eta olako gauztak, eta, bueno, mm hori -hmm. buruz pixka bat. Mm -hmm. Bueno, esango dugu, eh, erletxea, E, biltzen saretela hori da kale nagusean kokatu dagoen eh bueno ba erletzea bulegoan mm. e, Biltzen saretela hori aste azkenero izaten da Arrasaldeko 7 herdietatik aurrera. Mm. Ta bueno, ja, gogoratu. Medatzegarte mm. bertan egoten zarete hori ja, e, e, bueno, ba itzordu hori baita gogoratuko dugu eh antzeterratea noski. Aipatzen ditugu ba, datozen datosen izanen diren hain batekimen Aipatu dugu ere, e, bueno, gure eskodago dinamika aurrera egiten e, aurrera eginduela, e, hortan ari arizaretela lanean, eta ekainaren ogeita bata e, bueno, itzordu garrantzitsu bat izango da. E, Lehenengo, e, azalduko dugu zenuako itzordu izango den ogeita batekoa, eta gero poliki-poliki atzera e, joko dugu aipatu eskaitare datosenia batetan izango ditugun, ja gure eskualdean izango ditugun hain bat itzordu. Ekainaren ogeita batean, E, bueno, hiriburuetan eginen dien e, ek, ekimen bat izango da, ez da, ahorten goa. Bai, ahorten, ekaia enogeita batean, igandean, ba, pentsatu hori hiriburu bakoitzan itzan alako e, festa handi bat egitea, a, jostunen eguna, edo delakoa, erabakitzeko eskubide honen alde, a, erabakitzeko eskubidea hau alda ikatzeko, eta bai ingo da, eh iru iriburu la 5 iriburuetan bai mm -mm -mm. eta bueno bai. jostunak aipatuzu jostuna eta gaina hitz hori bueno bere garrantzia eh, izango du oinarrian oinarrian baita bueno pizka batean ba sari bezala eh, antolatzen ari den ekimen honin inguruan edo ekimen hau aurrer ateratzeko jostunak pizka bateko hasen azaltzera hori bai elburua da alik eta jende gehien E, biltzea eh elburu honen e, inguruan eta jostunak da ba, e, ba esango dugu alako autextontzi erraldoi batan eh eraikitzea eraikitzea eh denon artean baino e, oialez, ez? Oial, oialez, bai bakoitzan egindako oial E, anitzez eta ez eta hori mm -hmm. eta hori izango litzateke pixka bat eta hori agertuko litzateke eekainaen hogeita batean. Ola. Ez au testontzia hori Mai. maila nazionalean, eta Euskal eginoso osoan ez, hori olako. Mm Horrek -hmm. horreko lan bat eskatzen du. Horregatik eh? mm -hmm. atzera egingo dugu, mm -hmm. elkarrizketan eta yeah. e, ekainaren hogeita batetik, Atzere ginez, gure kasuan, e, maiatzaren bederatzira. Pasako gara, eta hor joztuna edo joztun eguna antolatuko da irunen. Bai, berez, ba beste, be, beste haietan apirila bukaran egingo dena, okay. Irunaldean aldean, ba, maiatzaren bederatzean egingo da, ba, irungo, e, irungo guztiak elkartzeko asmoz, ez? E, joztun, ba, oial guztiak elkartzeko asmoz, eta... Mm -hmm. Hori ba, izango da, esmo alako, bai, bilgu, bilgu, bilgune bat egitea, bai. maiatzaren bederatzean. Uh -huh. bai. Leno, elkarrizketa hasi horretik azaldu diazor baitarera ardura duen batzuk egun go direla, e, bueno, ma, pixka batean guztia ongi asaltzeko, guztia ongi koordinatzeko nori izango da, kutsiko arabera, e, prozedura doela egingo da. Mm. Bueno... <laughs> Eh, Gutsiko gara bera, a ber, ide, entzuleak idei bat egiteko, oz, sea, jendea elkartuko da, oial bat, oial, eh, irungo kasuan, eh, oial herraldo bat josteko, hori izango da leku konkretu batean, eh, jendenen artean eh, egingo da, oial hori josiko eh, da, bakoitzak bere txetiko oialak ekarri eh, beharko ditu, piskat nola, idei hiren bat bat duzute? Ez, eh, bakoitzak bere, bueno, bere ez, ba, ba gaur egun, e... Eh, Orain ezte Irunaldean badira hogeita ba, bost bat pertsona edo hogeita um, um, bost tutore esango um, du eta bakoitzak ba, beste, bakoitzak hogei hogei pertsona edo bilduko ditu, doan izango litzateke hai egindako oialo hori hogei ba, um, oialoiek biltzea ez edo denak batera biltzea um, bai eta jostea? Um, etas, etas, etas, Irunen bildu diren oialoiek eta jozi diren oialoiek izango dira ekainaren ogeita batean baita eramango direnak. Bai, bai ekimen nazkin alohetara Oria. edo, bai. Hori eh? herri zerri. Gauratuko dugu, maiatzanen bederatzen izango da, joztu neguna, e, ez dakite momentuz oia, e, jarrita duguen lekuan izango den e, eta ordua, ez baldin badago bueno, aurrera gozeaztuko duk ez da. Horeindik ez dago zehaztua ez, baina horreirago zehaztuko da eta horreirago esango bai, dugu bai. Eh, Aipatuko dugu eh. egin bat egitek gian, egizote medetzen maiatzak bederatzi, eh, larun bata da edo... Maiatzak bueno, bederatzi. Maiatzak bederatzi. <laughs> e? Eh, eh, Suen egitek gian, jarri, ba, egun horretan josten eguna, eh, gure eskotako dinamika kantolatuta. Aipatu maiatzak bederatzi eta atzera goaz beharriro ere, <coughs> Bueno, baina nahiko hartu eh martxoaren 23tik eh aurrera, oda, bueno, korrika pasa eta aurrengo nahiko bai, hemendik eh, pasa eta, eta aurrengo, aurrengo, aurrengo hastean. aurrengo hastean eh baitaren bueno, ekimen aktibitate batzuk eh, aurreikusita daude. Guztet joztun dokumentala, joztuna. Joztuna dokumentala, jostuna. bai. Mm -hmm. Ba, astoetan kohi kai pasa eta Astebetera aste betera, ba, e, Irungo hainbat elkarteetan eta tokietan ba erakutsiko da Jostunak izeneko dokumentala. Mm -hmm. Eta hori ba, ba, interesa eta bueno, interesaduen guztiak ba, ikusteko aukera du mm -hmm. hainbat lekuetan. Oraindik zehaztu gabe dago, non zehazki bueno baino ja, ja, ja, ja. ba Irungo elkarte bai. ezagunetan. Ezo, bai. eta baitaren aukera egongo da noski. Informazio gehi oskuratzeko aipatu ditugun ekimen guzti hauen inguruan. Vale. Ez daki zerbait gehiago gelditzen zaigun aipatzea. Momentuz hori vale. da olasteaz. Dagoena, ez? Baina hau herago ere erabakiko da hori vale. zehaztasunez, ez? Vale. Non eta noiz zertutan, bai. dokumental adibidez mm -hmm. non eta zertutan emango den. eta Bale. Hori guztia, ba, hori emango dugu bai. Bain, Bail. eta noski, eh, gu zabaldoko dugu, eh? hemen tartetxo honetan baitara aipatuko dugu. Hori bai, goretuko dugu, Aste azkenero ero, zazpide erdietan, erletxea, bulegoan, hau dakkalen agusian, bertan biltzen zaretela, eta bueno, ateak irekia daudela baitare edo zein, edo, edo nor, eh, bertan ba bertati pasatzeko eta informazio askuratzeko. <risa> bueno, inara ba, mila, gurean izatagatik. Baztuei. <risa> <Must risa> <way. risa>